Спецпроект «Українського радіо» – авторські читання. Вітаємо всіх слухачів «Українського радіо». Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі продовжуватимуть звучати сторінки книжки української письменниці Наталки Доляк «Загублений поміж війнами». Головний герой роману Юрій Покос – талановитий український прозаїк і поет першої половини ХХ століття – член Української Центральної Ради, діячу НР. Ще юнаком він воював у Південній Африці на боці повсталих бурів, був у Великій Британії, вчився в Оксфорді, однак повернувся додому в Україну. Гідно пройшов Першу світову революцію, потрапив у сталінський Карлах. Там зібрався цвіт української наукової та творчої інтелігенції. Біля Юрія Поруч Академіки-науковці, критики-літературознавці, відомі музиканти та співаки. Є серед ув'язнених і хлібороби, відзначені преміями та грамотами. А починалося все з плугу. Стрінки роману «Загублений поміж війнами» читає авторка Наталка Доляк. Слухаємо. Революційні настрої, якими щедро були насичені перші 20 років нового століття, підбадьорили український народ, згуртували його, принаймні навколо мрії про досягнення такої, здавалося, близької національної свободи. Гасла, якими оперували промовці різного штибу, манили далекосяжними планами і не давали спокою творчим людям. До того ж, вожді революції представники партій, громадські діячі, захисники свобод клятвенно обіцяли українцям на усіх барикадах, фронтах, кафедрах довгоочікуване набуття власної державності, а на додачу до цього – повну і незворотну українізацію. Скільки літ мова дідів, прадідів та непорушна малоруська, як її принизливо називали великороси, тобто старші, а відтак ніби розумніші брати, скільки літ справжня українська не могла випростатись з-під теплої, але такої удушливої ковдри з розсіщення? І от після першої революції, після маніфесту царя замайоріла Надія. Українську співвочу і неповторну почують і в Петербургах, і в Москвах. Українською почнуть друкувати підручники, у школах викладатимуть, в університетах. Ось вона, незалежність українська, вже близько. Лише руку простягни. І твоя. Україномовні літератори, режисери, драматурги взялись до роботи творити нову історію, ба навіть не нову, а новітню. У спраглому очікуванні вистражданої незалежності українські митці видавали на гора тексти гідні світових взірців. Переносили на папір не щось видумане, а те, що змальовувало тогочасне, болюче і дотичне до кожного. Говорили з читачем доступною мовою, що ні в якому разі не принижувало достоинства тексту. Талановитих письменників, яких випликала українська земля, тягло до великих міст, туди, де гуртувались подібні їм, де можна було рости у своїй майстерності, зустрічатись із вже відомими і навіть мати сміливість тим відомим втерти носа, якоюсь небаченою до цього часу новацією. На хвилі вольностей нової економічної політики із сіл, селищ, містечок прибували ті майбутні письменники, журналісти, музиканти, філософи і науковці до районних та окружних міст, а вже звідти до самої столиці. Харків славився небувалим до цього часу розквітом друкованого слова. Відкривались кооперативні товариства, які мали змогу тиражувати журнали, альманахи і газети – у конкурентній боротьбі відвоювали собі товпища спраглого дочитання люду. Столиці потрібні були співці слова, бо ж на слові можна було непогано заробити. Відтак Харків наче губка всмоктував літераторів з усіх етнокультурних регіонів – з Київщини, Поділля, Приазов'я, Чернігівщини та Полтавщини, зі всієї Слобожанщини. Серед тих, хто мав хист до письменництва або досвід писання, чи то прози, чи то поезії, тих, хто давно писав або просто тих, кому подобалось називати себе літератором, були люди різних професій – та соціальних груп. Колишні повітові чиновники, котрі в перервах між монотонними чиновницькими справами дозволяли собі побавитись у складанні Рим, містечкові різночинці, які списували короткі оповідання, багатослівні романи, фарсові п'єси із самого життя, що проходило перед дверима їхніх осель чи й у самих оселях. Сільські священники, ті добре знали людську психологію і мали натхнення писати не лише теологічні тексти, а й глибоко психологічні. Звичайні хлібороби та робітники, яким до снаги було змальовувати буденне робітниче хліборобське життя з усіма його бідами і радощами. Чи не усі вони, переживши чимали випробувань, до числа яких входили революції, перевороти, війна, визвольні змагання, поразки – Пропустивши крізь себе життєві історії свої чужі, взялися за викладення тих історій, про які знали не з чужих уст. А взявшись за перо, перетворились у новій державі на рупорів епохи, на тих, до кого прислухаються, на кого рівняються, кому довіряють, на справжніх народних письменників. Із цих колишніх гробарів, вантажників, аптекарів, крамарів, моряків, косарів, офіцерів, чабанів, мельників, бондарів, безпритульних, викарбовувались у муках українська літературна еліта. Багато з тих, хто мріяв оспівувати свою землю у віршах та прозі, передавати сум і радість одноплемінників через патетичну музику і театральне мистецтво, не завжди могли здобути фахову освіту чи подай якусь освіту. На заваді їхньому навчанню ставала як на війна, то голод. Ці дві сестри-злидарки крали безбожно час, щоб міг би витратитись на сидіння за партою. Необхідність заробляти власною важкою працею на скипку хліба, на куток для ночівлі позбавляла деяких талановитих синів землі української права на поглиблення знань у спеціальних навчальних закладах. Доводилось до усього доходити самотужки, вчитись на досвіді, своєму, чужому, черпати знання усюди, де випадала така можливість. Молодняк був аж такий спраглий до пізнання світу і себе в цьому великому і в переважній більшості жорстокому світі, що не оминав нагоди читати і ділитись з прочитаним і з ближнім. Читали з однаковим заповзяттям як пропагандистські листівки, так і світову класику, яка раптом, як сніг на голову, впала їм селянським дітям з панських книгосховищ. Ото вже раділи такі експропріації, не думали про наслідки. Та хіба у 20 років хтось думає про далеке майбутнє? Тим більше, що ті книжки стали надбанням цілої республіки, цілого народу, а не кубки експлуататорів. Ох, як прекрасно це! Як добре забрати в одиниць та віддати сотням, тисячам, мільйонам? Раділи, гортаючи цупкі сторінки з незрозумілими поки що висловами Плутарха чи віршами Вергілія пізнаваними картинами життя знедоленого народу, що відображалося у творах знаменитого українця Тараса Шевченка. Здогадувались вони, ці молоді читачі, юна парослі молодої держави, бо навіть не здогадувались, а знали достеменно, що не усе забране у ворогів революції дійшло до народу. Багато чого перекочувало до квартир чиновників при владі, а ще частину спалили у буремні роки без владдя та встановлення гегемонії пролетаріату. Той дикий за своєю природою пролетарій не хотів читати, йому було байдуже до національно-визвольної боротьби, байдуже до освіти. Головне, що він, гегемон революції, міг запросто розірвати книжку в гарній палітурці, книжку, яку до цього тримали біль рученьки якоїсь мережевної пані. Він, а не хтось інший, вирішував залишити ту книжку чи подерти її до бісової матері на самокрутки. Хороша бамашка, ймовірно казав той пролетарій, який неочікувано отримав всю повноту влади. Виривав аркуш, де чорним по-білому. Ще день україну катували, ляхи скажені. Ще один, один останній сумували. І Україна, і Чигирин. Мнях кабамаха, повторював і неоднозначно мняв між кулаками ту мняхку бумагу, який тепер у державі без царя знайшов цей люмпин найкраще застосування. Знали, як не знати тим, хто був свідком, а часто густою учасником революційних потій, як не в Україні, то в самісінькій Росії, де суспільство люмпенізувалось набагато швидше, ніж у відсталі у РСР. Усе це знали співці пролетарського слова, але воліли виправдовувати себе і собі подібних тих, хто стояв на захисті народних інтересів. Виправдовувалися, звичайно, фразою «Такий час». Час дійсно був нелегкий. Людське життя не вартувало й копійки під час світової війни. Хоча часто за нього брали 30 срібняків, уже як більшовики забетонувались у владі. У нещадній боротьбі, у пошуках істини на полях боїв молоді та натхненні майбутні письменники набирали життєвого досвіду. Гатили його той кривавий досвід на дно власних душ. Одні набивали ті душі під зав'язку усім, що бачили не фільтруючи, не поділяючи на зло і добро, набивали з повною впевненістю. Історію не можна коригувати, якщо було, то було. Нехай, мовляв, наступні покоління розсудять, що ми робили не так. Іншим вистачало часу та бажання чи, може, почуття самозбереження, аби відсіювати на якомусь невидимому решеті зайві питання, які зазвичай збурюють до кори сумління. Разом із цим відсіювались людські сльози розпач, Всенародний крик про допомогу. Благання повернути все, як було. Втомлені бряцанням зброї та виглядом військової форми, люди зітхнули з полегшенням, коли було оголошено про початок нової економічної політики. Треба й собі купити сукню, оцю в дрібнесенькі квіточки. Вибирали обнови, усміхнені товаришки, тулячись біля вітрин щойно відчиненого магазину жіночого обрання. Магазини, ресторани, кооперації та мануфактури множились із геометричною прогресією. В місті стало жити ще комфортніше, потихеньку люд вибирався з болота боротьби і його щільно затягувало в болото міщанства. Та міщанство висміювали в літературних текстах, у журнальних карикатурах, на театральних підмурках. Але його розростання ніхто не міг спинити еволюційним шляхом. Простий люд, у якого не атрофувалась комерційна жилка, почав потрошку наїдати жирок. Можна було торгувати вирощеним на полі, заробленим в кооперативній майстерні, пошитим чи вигаптованим власноруч спеченим чи виліплені, За це вирощене, пошиті та спечене платили гроші. Кошти за свою роботу отримували і писаки різного штипу. Від графоманів, які, мов ті таргани у щілинах, сиділи в редакціях і підгодовувались замовними текстами, до потужних письменників, котрі творили, не виходячи за свого письмового столу, місяцями. Можна було нарешті продавати, а не віддавати задарма написане, намальоване, зняте на плівку». Цей час дозволив митцям розправити творчі крила і по-новому подивитись на мистецтво, а відтак і видати його оновлене, актуальне на суд публіки. Незнайомі до цього слова, словосполучення та фрази заполонили читацький простір. Інтелігенція та люди, наближені до неї, дізнавалися, що таке футуризм і що таке кубізм. Згодом дуже швидко не лише художники, а й робітники взяли ці поняття та слова до свого вжитку. Бо ж саме на робітничий клас із численних плакатів дивилась горда людина праці. Монументальна, різка, сильна і позбавлена будь-яких натяків на витонченість аристократії. Працівники заводів і фабрик у забрьоханих робах з брудними обличчями та мозолистими руками – Зазирали, мову, дзеркало у ті плакати, звідкиля на них відображався кремезний чистий красень у червоній сорочці з молотком чи гайковим ключем у міцній руці. Дивились і забували, що те дзеркало криве, що той труд важкий і безперервний не робить їх ось такими футуристично-кубічними богами, а так само, як і колись, згинає їхні спини». Радянська пропаганда підступно дозволила митцям показати, на що вони здатні, аби, скориставшись їхніми вміннями і талантами, використати їх у власних цілях. «Хочеш, аби видали книжку твоїх не надто, скажімо чесно, достойних оповідань?» – питав якийсь редактор-конформіст у автора, який приніс до редакції «Теку» з дуже хорошими оповіданнями. Тоді треба дописати щось більш викривальне. Одне оповідання викривальне, ну, про зажарливого селянина. Ще одне про дуже сміливого партійного функціонера. І на вибір або вірш про товариша Лєніна, або дитяче оповіданнячко про товариша Лєніна. І припустімо риболовлю. Редактор розводив руками, мовляв, що поробиш, треба. Отримував від автора згоду на таке держзамовлення і був радий, що ботай у такий спосіб його літературна творчість дійде до читача. йому знати, що вийдуть до читача лише ті оповідання, які він напише за 20 хвилин, поки їхатиме в трамваї додому. Бо ж інші 26 гарних новел не влізуть у маленький формат книжечки, назву якій – і ту придумує не він, а редакторська група. На книжечці стоятиме його ім'я. Автор зітхне і заховає авторський екземпляр подалі від дружини та дітей, аби вони ніколи не здогадались, яку дурню він оце написав. А пересічним громадянам без особливих літературних забаганок подобались такі книжки «Нова міфологія». Подобалось публіці те, що будь-яка працівниця швейної фабрики, робітник тракторного заводу, чи пекар, чи вантажник з кухаркою могли ввечері після важкого трудового дня, як пани, піти до театру. Вдягнутися гарно, взяти із собою змінне взуття, бо ж до храму йдуть не до того, у котрому опіум, а до пролетарського храму Мельпоменівського. Різних театрів розвелось і в Україні. Одніх показували старий ще до революційний репертуар, інші переносили на сцену агітаційні сюжети і називались синьо-блузочниками. ще хтось намагався створити щось кардинально нове, що відрізнялось від буржуазного, відмерлого, старого і непотрібного. Так Курбосівський Березіль численні критики та знавці називали новим кроком на шляху оновлення національного театру. За театром почали звертати увагу на кінематографію, у Харкові ширились чутки про створення власної української Кіностудії. Творче життя вирувало аж так сильно, що партійні наглядачі вбачали у тому вирі небезпеку. Боялися, що маленька лагідна хвиля може перетворитися на цунамі, котре накриє руйнівною силою. Не пасли задніх, не відставали від театралів і літератори. Адже без них, без їхніх текстів не могло і мови бути ні про національний театр, ні про національне кіно. Письменницька братія змужніла, згуртувалась, викарбувала світ. Стиль. Дружно взялась за написання п'єс і кіносценаріїв. У єдиному пориві вирішила новою літературою змінити стару класичну, ту, котра на глибоке переконання багатьох революційно налаштованих літераторів була занадто віддаленою від сучасного життя. Окремі автори народжували тексти настільки влучні, що їх можна було порівняти хіба з пострілом снайпера. Інші вдавались у своїх судженнях та оцінках до якогось підліткового максималізму. Письменники помилялись, виправляли свої помилки, шукали нових форм і сподівались у цих пошуках на підтримку товаришів по цеху. Чекали критики, вступали в дискусії, іноді доволі войовничі. Молотили від руки та на друкарських машинках масову літературу, випускали з-під друкарських верстатів зрозумілу у своїй простоті поезію та прозу. Об'єднувалися у літературні спілки, гурти, колективи. Наполодилось за короткий проміжок часу тих творчих об'єктань і не перелічити. Найвпливовішими літературними угрупуваннями у 20-х вважались «Ланка», «Молодняк», «Плуг» та «Гарт». 23-го року було створено об'єднання Гарт, яке згодом було переіменовано у вільну академію пролетарської літератури, більш відому як Вапліте. А роком раніше спілка плуг зібрала під своїм крилом тих, хто писав не про робітників, як у Гарті, а про селян колгоспників, одноосібників, хліборобів. Ви слухали сторінки роману української письменниці Наталки Доляк «Загублений поміж війнами», читала авторка. Режисер програми Костянтин Лаврантюк, передачу підготувала Ніна Герасименко.